Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'uzubillahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahadihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalathina amanu takullaha haqqa tukatih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 yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara bin Nabi Usamah Hadi Syarudin dan Ustaz Shafiq ikhwati fillah para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian kita sedang bincangkan ayat 83 hingga 87 daripada surah safat iaitu lafdzan Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa inna min syi'atihi labrahim Iza ja rabbahu bi qalbin salim iz qala li abīhi wa qawmihi mādhā ta'budūn a ifkān ālihatan dūn Allāhi turīdūn fa mā dhannukum Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya nuh alaihi assalam ingatlah ketika dia datang kepada rabbnya dengan hati yang suci dan ingatlah ketika dia berkata kepada bapanya dan kaumnya apakah yang kamu semua itu Apakah kamu mengkehendaki sembahan-sembahan Sayyid Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rab semesta alam? Jadi tuan-tuan ini mulai Allah sekalian. Dalam ayat ini menjelaskan Nabi Ibrahim memiliki hati yang bersih, suci dan segala yang mengotorinya. Lebih-lebih lagi perkara syirik kepada Allah SWT. Dulu dalam surah Ash-Shu'ara kita pernah bincangkan perkataan Qalb Salim ini iaitu pada ayat yang ke-89. Rabbi habil hukmam, walehqni bicalipin, wajalilisan ja silqin filakhirin, wajalni min warthi jannah naim, wafirli abi, innu kanam yadzallin. ولا تخزين يوما يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم. كتب سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة dapat banyak pendapat ulama tentang ni Antaranya pandangan yang pertama semuanya bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Daripada Al-Hasan daripada daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan pandangannya juga merupakan pandangan Ibn Zaid. Makna qalb salim ni iaitu selamat daripada syirik. Maknanya jauh daripada syirik. Yang kedua, salim minasyak selamat daripada syak. Syak ni maknanya was-was. Yakin tak yakin dia. Ada ke tidak ni Islam ini betul ke tidak Ini syak tuan-tuan Yang -tuan, Allah mulia Lihat dalam perdebatan Dr. Zaki Naib Dengan orang bukan Islam Lihat bagaimana Pandangan beliau Dalam perdebat Menggunakan isu logik Masya Allah Baik sekali untuk kita fahami Terutamanya Dalam zaman Yang seru banyak Fitnah dikenakan kepada Islam Kepada Allah SWT Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu SAW Tuan-tuan Yang ketiga Pandangan mengatakan Salim ini itu Sahih Ini merupakan Hati orang beriman Kerana hati orang kafir dan hati orang munafik Hati yang sakit Ini adalah pandangan Sa'id bin Musayab Yang keempat Salim maknanya Al-Ladigh Ladiq ni maknanya orang yang Gementar hatinya Sentiasa rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan pandangan Junait Lagi Yang kelima Salim ini maksudnya itu Salim bin Afatil malul banin Qalahu al-Hasan Qalahu al-Fusin bin al-Fadl pandangan Hussein al-Fadl bahawa maksud salim ini selamat daripada kecintaan melampau-lampau kepada harta dan kepada anak-anak sampai melupakan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam salim maksudkan salim ini bidah selamat daripada bidah mutma'innun 'ala sunnah pandangan Sa'alabi bahawa maksud salim yang dikehendaki oleh Allah di sini selamat daripada bidah hatinya tenang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan yang tujuh yang telah kita lihat Iaitulah pandangan urwah Bahawa maksud salim ini jauh daripada melaknat orang lain Hati yang tenang Hati yang tidak suka melaknat orang lain Ini merupakan hati yang suci Sepertilah hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita mampu mengikutinya Walaupun pangkat kita takkan sampai daripadanya Tapi praktiklah apa yang ada dari Nabi Ibrahim Dulu kita pernah pelajari dalam hadis yang sahih Tuan-tuan ini mulai kat masyarakat Dan tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Riyadu Salih ini sebagai contohnya Kitab Riyadu Salihin Ataupun kitab ringkasan Riyadu Salihin Kalau kita rasa Riyadu Salihin ini tebal Maka ambillah ringkasan Riyadu Salihin Janganlah tidur satu malam Melainkan kita baca sepotong hadis Daripada hadis-hadis pilihan Imam Nawawi ni, tuan-tuan Yang digalihnya daripada Puluhan kitab-kitab hadis Yang mana kalau kita nak menghabiskan hidup kita Membacanya takkan habis tuan-tuan Tapi Al Imam Nawawi dikunakan keberkatan dalam umurnya Maka dia mampu, mampu mengumpulkan begitu banyak hadis-hadis yang dibaca, berkatnya hidup beliau. Kalau kita membacanya, mampu untuk menjadikan kita orang yang salih, Tuan, sesuai dengan namanya Riyadu Salihin. Dalam hadis-hadis saya menjelaskan satu bab. Bab pada menyatakan haramnya mencaci orang-orang Islam tanpa kebenaran. Artinya kalau jadi orang salih, kena hindari sifat suka melakonan orang. Jadi mengemukakan dalil yang pertama daripada Allah SWT dalam surah Al-Ahzab Dan orang-orang yang menyakiti Orang-orang beriman Baik lelaki atau perempuan Tanpa kesalahan yang mereka lakukan Maka sungguhnya mereka telah memikul Pembohongan dan dosa yang besar Ya surah Al-Ahzab Lihat dalam Zulman Dalam satu peristiwa Yang mana Sayyidina Umar Khattab Membenci seorang lelaki Tanpa sebab Ini kisah dibawa oleh Al-Imam Asyikuti dalam Abdul Mansur Mentafsirkan ayat ke 58 Dari surah Al-Ahzab Laki itu datang jumpa dengan Sayyidina Umar Kenapa Sayyidina tak suka dengan saya Yelah saya dan benci ini suka dan tak suka Bukan urusan luar, di urusan hati Maka Sayyidina Umar mengatakan tak ada apa-apa Tak ada sebab Tapi kenapa Sayyidina tak suka saya Sayyidina Umar seorang ahli syurga Yang diwar, disebut Nabi Sallallahu SAW Sayyidina Umar tidak suka saya Saya memang Allah pun tidak suka kepada saya Lalu dia membacakan ayat ini Sayyidina Umar meluknya Lantas berkata, mulaiyah ini aku sayang kepadamu Kerana kita dalam setengah keadaan kadang-kadang kita menghukum seseorang itu berdasarkan dalil yang tidak jelas Kita mendengar, lalu kita anggap dia sebagai khabar yang jelas, yang betul, yang tepat Banyak orang dihukum sebelum lagi ternyata kesalahannya lagi Hadis yang pertama Ibn Nabi bawakan berkaitan dengan pengukuhan Apa yang dikatakan urwah ni satu bab yang wajih Satu bab yang ada wijah Ada sandarannya Ada kekuatan padanya Ada solid ground lah orang yang berkaitan dengan legal berkata Lihat dalam hadis Nabi SAW Sebagai contohnya hadis yang sahih muttafaqun wa kufr Apa Maksudnya tuan-tuan mencaci hamun orang-orang Islam itu adalah satu perbuatan fasik kefasikan dan membunuh memerangi orang-orang Islam adalah perbuatan kufur pada Allah SWT Ini hadis yang pertama berkaitan dengan pandangan Urwah bahawa yang dimaksudkan dengan qalb salim ayat ke-44 daripada surat safat ini adalah merujuk kepada hati sikap tidak suka melaknat orang lain. Lihat hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin pada bab menyatakan pentingnya menjauhi sifat mencaci hamun memaki hamun orang Islam yang lain. Hadis yang kedua, Anna Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "La yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw bil kufri illa tattadda'a alayhi illam yakun sa'ibuhu kadhalik." Al-Bukhari. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu bersabda: Tidaklah seseorang Islam itu menuduh orang lain dengan perbuatan fusuk Perbuatan fasik ataupun kufur Melainkan tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri Jika orang dituduh itu tidaklah berkeadaan seperti itu Hadis ini diwayat Al-Bukhari Tuan-tuan yang rahmatin dan dikasih Allah sekalian Dalam hadis yang lain, numu empat An-Nabi Al Sallallahu Alaihi Wasallam. Utiya Nabi SAW berjauin kade shariba, fakala izzribu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anh. Fakala min al dzari biyadi, al dzari binagli, al dzari bithobih. Fakala minsharf, kata baju alqom. Azzak Allah. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu. Kata tidak tahu dan Nabi SAW telah pun mengarahkan supaya dipukul orang itu. Maka ada di kalangan kami yang memukul dengan tangan, ada yang ambil kasut pukul dia, ada yang pukul dengan serbanya. Kemudian bila selesai dipukul itu dia pun nak pergi, tiba-tiba seorang daripada kami berkata, "Semoga Allah menghina kamu. Tiada harga bagimu." Kata seperti itu, "Akhzakallahu, Allah, Allah hinakan kamu." Nabi dengar dia begitu, Nabi berpaling kepadanya Nabi bersabda, "Hai kamu, Janganlah kamu kata begitu. Jangan kamu membantu syaitan dalam merosakkan usahamu. Dah tidak pukul, dah dipukul dahlah. Yang kamu kata begini buat apa? Itu orang bersalah tuan-tuan. Orang bersalah. pun tidak layak dipakai begitu kepadanya. Ini akan pula kalau kamu masih hidup. Kau telah mengucapkan ucapan yang terbaik kepada orang yang kamu sayangi. Kamu tidak boleh mengucapkan ucapan yang terbaik kepada orang yang kamu sayangi. Kamu tidak boleh mengucapkan konteks yang lebih kurang sama haram mencaci hamun orang yang sudah mati tanpa kebenaran dan bukan untuk kepentingan agama iaitu sebuah hadis hadis ini anna aisyah radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubul amwat fa innahum qad afdahu ila ma qaddamuu rawahu bukhari kita ni bukan saja tak boleh mencaci orang yang masih hidup, orang yang dah mati pun tak boleh Nak caci tuan-tuan Tak boleh nak suruh apa pun tentang mereka Dah, kalau mereka Ada buat satu kesilapan, madat ilah Allah Menghukum, tak payahlah kita pula nak jadi rakib dan juga Atid Terima itu Aisyah r.a.w. berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, jangan kamu Sekali-kali mencaci Maki hamon orang yang telah mati Kerana mereka telah pun dihadapkan kepada Allah Tentang apa mereka kerjakan Kamu bukanlah Dibutuskan sebagai seorang hafiz seorang nak memastikan nak melihat nama menghukum orang yang telah mati bukan kamu punya kerja barang kali taubatnya telah diterima oleh Allah SWT taala jadi sebenarnya kata-kata quruah di sini tuan kalbu salim ni maknanya satu cirinya tidak menyakiti orang-orang beriman tidak suka melaknat ay salmukmin bi ta'anin wala la'anin wala fahish wala orang beriman ini tidak boleh bersifat dengan suka melaknat orang tidak boleh Memburuk-burukkan keariban orang Membuka keariban orang Dan tidak pula berkata perkataan-perkataan yang keji Dan tidak pula boleh Mengatakan perkataan-perkataan lucah Jadi tentuan yang dirahmati dan dikasihi kasih Inilah Pandangan, arwah yang telah kita pelajari Tentang sirahnya pada kuliah yang lalu Pandangannya mempunyai satu sandaran yang kuat Mempandulkan kepada hadis-hadis yang menunjukkan Bahawa orang yang mencontohi Nabi Ibrahim ini Janganlah suka melaknat orang lain Jangan suka mengaji orang lain mengada-ngadakan -gad benda yang tidak ada yang tidak pasti. Ikut TV musim-musim ni rahmatilah nikasi was Nabi Ibrahim ni banyak legasinya yang baik yang boleh kita pelajari. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi tidak akan makan pada satu waktu melainkan ada tetamu bersamanya. Dan hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iaitulah satu peristiwa Nabi Ibrahim alaihi seperti biasa nak menjamu selera meminta daripada pekerjaannya supaya membawa seorang yang ada sekeliling Tetamu baik Ataupun orang yang sedang berjalan Di kawasan itu Untuk makan bersama dengannya Dan baginya seorang Nabi yang kaya Bukan sahaja Nabi Sulaiman yang kaya Nabi Ayub kaya Ramai Nabi lain yang juga kaya Nabi Ibrahim juga seorang daripadanya Nabi Ibrahim Alaihi Salam Akhirnya Bila dibawa Tetamu tersebut untuk makan bersama-sama Nabi Ibrahim mengatakan Kita baca Bismillah Makan bersama-sama Ya, punya tidak, saya tidak mengatakan bismillah Kerana saya bukan orang Islam Nak Ibrahim jadi marah Dia berkata kepada tamunya itu, keluar kamu Kamu nak makan, menikmati makanan yang Allah berikan Kamu tak nak mengucapkan bismillah Pergi kamu dari sini Dihalau orang itu keluar tanpa sempat menikmati Walaupun Sesuap makanan pun Bila dia mula makan, datanglah Jibril Dan siapanya Assalamualaikum ya Khalilah Rahman, ya Khalilallah Wahai sahabat Allah, kasih Allah Ibrahim Allah berikan salam padamu dan Allah bertanya kepadamu Kamu tahu tak umur fulan yang kamu halau sebentar tadi berapa? Jawapan Nabi Ibrahim terkejut mendengar soalan tersebut Aku pun tidak tahu Jawapan Jibril umurnya 60 tahun lebih Katalah 63 tahun tuan-tuan dalam hadis tersebut mengatakan Kaza Siti Naaman 60 tahun lebih Oh begitu kata Nabi Ibrahim salam. Kamu tahu tak Ibrahim Dia telah hidup sepanjang tempoh itu Tak pernah pun dia mengucap syukur kepada Allah Dia bukannya seorang Islam Tapi Allah beri makan kepadanya Tiba-tiba engkau hanya sekali sahaja Nak memberi makan Kamu berkira dengannya Wahai Ibrahim Terkejutlah Nabi Ibrahim tuan, -tuan Mendengar peringatan tersebut Sayangnya Allah kepada kita Pelajarilah sifat-sifat Ar-Rahman tuan Sifat-sifat Allah Dan Asma'ul Husna Walaupun dia ini seorang yang syirik musyrik kepada Allah Tapi Allah tidak pernah menghampakan perintahannya Allah sedia seberi Beri makan kepadanya selama tempoh tersebut Tiba-tiba engkau hanya sekali saja yang kau tidak Meraihkannya Terkejut Nabi Ibrahim Tuhan Nabi Ibrahim pun mengejar dan mendapatkannya Sula mengajaknya makan walaupun dia seorang kafir Ini kisah Nabi Ibrahim memang banyak disebut Nabi Ibrahim ini dipanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai Syekhul Anbiya Syekhul Anbiya Di samping Abu'l Anbiya Dia juga dipanggil Syekhul Anbiya Kerana dalam persembahan pembukaan kota Mekah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat gambar Nabi Ibrahim Dibuat oleh musyikun sedang bermain judi la ilaha illallah muhammad rasulullah katalakumullah nabi sabdi Allah bunuh menghancurkan kamu ada pula nabi ibrahim yang panggil dia boleh gambarkan sebagai orang yang main judi pula Allah bunuh kamu hancurkan kamu kata nabi sallallahu alaihi wasallam nabi telah memanggil nabi ibrahim dalam ayat tersebut sebagai sheikh sheikh maknanya sheikhul anbiya jadi tuan-tuan dan kita pelajari lagi sifat nabi ibrahim untuk kita pelajari pada kuliah akan datang Kata-kata Nabi Ibrahim ni kepada ayahnya dengan begitu berani kita kena belajar sikap berani untuk betul serang dengan hikmah cari yang terbaik kita akan lihat perkajian kita akan datang باذن الله Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin mubarakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh